دا غزورې ډېر وړاندو نه نو پاده دې راځه چې وزوره پاقا واپس راټ نو بيبي یو وځنه روستو پاده شوه پرته تل او چې نه ورېدل د شپې او په خاونه ته راه خپل له څو اټ به حاجيز چرنګه په خپل تلیفون سمته راځي په پرځای یو به موږ مخانه وې لودي مون هغه شیطان ته د پرسه بدل ملونه شنو پاره په پورولوږي. مونږې صحالتونه غوښته. نو زه په پارت او ساده تفکرم چې دا خلک پر قیامس یقین نه لري پریدې د دې صاحب دیوږي. اوس مصلحت دا نه دي چې دوی ته سواه. دا خپل کور کې ولا تفصات جوړ شي. درې وسو pore مونافتي بازارې جی جان خدامزي انو خراب دغه دغه واقع ته ته شارته حضور پاک ته ته وای دی ګوسالمہ ته چې دا خلایته په قیامت یقین نه لري وی په قیامت یقین نه لري وی دا دರ್ಗوزر کاه دی پیشه د دې حشر رستواونه من دی صالحا خو نفسه څوک چې عمل کوي نو فایده ذات ومن اصل او خصوص بدیو کی علیها صدا به دې سره مونږ نه لاروږه توځه یو مې په خوده کی نه خدای خود خدای له وحدانيت ذکروم خو زو غزور د حقانيت ذکرې اي په هغه بارکه 200 په هغه باندې کې شکري نو په خالقه هم باران چې راغلي خدای له موسعله سلامهم زمناه و بيشاره کوي وانا خدای ته نا بني اسرائيل الكتاب والحكم والروح بيشکه ورکړو هم بني اسرائيل وتا ستانه والحكمه وبعض شي او نبوته هم لري اي کوم پیغمبران د علی ګری بار شي مرکنه نو چې هغه لمسنګ ورکړه تان او اريخ كله مختلف شي وی دي كله پیغمبران ما جری دي نه هم کار کړل نو تاسو راځئ ته لا خو نو تاسو ماشنا خبرونه د وزوره پاکه په خلیله په اړه وي او رزق ما چرمانو صلوا مرضان او تولځه روان جمین دي چې نو پر شانسیز بدوی ته تیار واپ وفضل الله على العالمين بهتری مرکړه په خلق زکه شپې ورته او راځنه جوړ شي په څنګه گل او چې ور بغیر هم چورګر او په نهه په شان ایته موندا سنیمتون افله ور کوچې بل چا ته نه دی ورکړل له دې هر سبا ودیو واته نه مخینات من العبر ورکړه هم واضح د دین مبارکه یعنی سرکړه په عجیزین ورکړه د دی دین د دې دی هر سبا وجود په مختلفو بعد ما جاء مولانا وی اختلاف نو که خپل ورکړه پیغمبرانو سره مگر پاسه راځو دایلا ما میان بینه خل اختلاف بینه زد د و جنو یو بل څنګه حسد ده علم کنه اختلاف خو او دې اختلاف کو بده فجاء passanteur با حساب باندې ویناو د قشانه تاسو راووله ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه ستعرف فسلك اذا دي په منځ کې د قیامت ورس فيما كانوا في يختلفون هاغه خبره چې څه دي پکې ستناق له پخ غفصرک ثم جعلناك على شريعه من الامر بهم ترولې ګلې په یو ټول لار واځه د دین تالم یو لار د دین درکا شریعت کوی لاری تا تالم یو افکولی شریعت درک دا دین فتا به دی پاس روانو سگا پیغمبرانو طول عقیدی یو شانتی دا یو پیغمبر منل د طولو دی و دا یو نا انکار کول دا طولو نا انکار کول دی او شریعتو نی مختلف تی عملی اخکام بازی مسائل چه دا جند سر معاشره سر طالب داری عقیده دا طولو پیغمبرانو یوارا الشریعت دمو د حضور پاک شریعت چدی د دینه پس به بل شریعت پسونه دي سم ماجعان لا کالا شریعت من الامر مې متګر زوله په یو شریعت د دین د دین په یو کول لارم تور وګر زوله حرام مسته فتا به ها تا و او سهګه پاک شریعت پسې ولا تتبی احوال الذين لا يعلمون مزق عائشہ د جاهلان پس دا شریعت نا خلاف سم خبري خبری چی دی دی تا خود اے او دا جایلان اے خواعشات دینا معلمی جی شریعت دا خواعش مطابق نه دی انسانی حقوق پورا لیا آز یو پاش لیا ام زبا یم شخصی دی آزادی بل به یو ای بل ببل سلر چلتا یو معالج ډاکټر اما علاج د مریضان په پا خواعش نا یا مریض <مارس> داکتر تداسی ورنگلی دی چه سیم زچ یرتکم دارو یادو مارا راک وپکی پکی مولی ارح کدری امورتیزه لی ونیا داکتر د خپل پوی او دا او داغی مریض دخیر پاهای مطابقی کن دا مریض پا خ... خواهش بکک امی خودی پایچی زمون دین نالینگنه دی غیر زمون دخیر تا پاهای زبا یا سیم تاو بل سیم خواهشات خود روی مختلف دیکھ وَلَا تَتَّبِئِ اَحْوَاَاَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مَنَوَانِهَا قَائشَاتُ وَدَا نَعَقْوَيُ الْخَلْقُ او دا دی قائشات دا اتخل نا اتخل قسام د خلقه دا اتخل شریعت راکر ده ازم دا حاکمات دا اتخل ظالمان ده دا دی دا قدود ورسول شریعت شاعت او رو او دیکی ورسنا دا عوام مجرمان زکایا چې د وټونو وخراش نو ما وخره او سپیل درک لري خینه شریعت او استيفانه خلک په پاس کې وي زه د جمهوریت دا پاکستان کې چې کوم روانونه زه کایا د خپل تعلقات یې د چا تعلقی په اړه یا په پیسو دی دې کې راحق او راتل تبز لښت نه دا نه کوم راځي یو یوټ 3000 روپيه خرڅي اندار سڑی چی دا ویٹوناوالی وزانوی شرکی دی بسکر ریخم دا خالق سامن دا جمبوریت دا دا دا پاونی کارزار قاتل یو سڑی تا میو یا کتاکشان درد روپے اوٹ والی تا ترسا ویٹوناواشت الباثل کا اوپے دا وکم دا پیدا که ایوییی که که که که پھلتے که دا دا طولک منو پانزو زارول دا دو اخونی ملک زانوال مایدانو سانو چا تورسو لا بل دا چاہ دی پیسی دا چاہ دا جمہوریت زمان دین کی دا جمہوریت ایسا دا خلق چپکا مرحبا لا دا کوئیان ہم پا پیسو جمہوریت آدھا بادماسی تلپک پسڑی کینا ایو اوڈ پرا مقابلیتوں در اکنی وجرم دی تی دا جمہوریت انا ری اللہ و انا ری زمو په شریعت کې د جمهوریت نشته زمو دین کې دین دی نو مته نه نه شریعت په نامه له ترنور پر کړې موږ شریعت د دین په فلکه فقط بها پران سه شریعت پسه ولا قطب اهوال الذين لا يعلمون ومن عايشاتو د جاهلانه پسه ان هم لېه ان کنه الله شیعه جتا ته اس په دیش رسوله پا و و پا دا خدای په ماونه اوله دا غلط او خلغه په انده دغه څه کار نه کی حزوره پاکه دې خپل پاکه ده موته ته وای و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض ظالمان مجرمات بعضه باز د بعضو دوستان دی عمر گری دی د یوبل الخبر منی ور پسې دی ته په دې پسنه استمر غره فلنه ته خدای پسې ځه وَاللَّهُ وَلِيِّ الْمَنْتَقِينِ خُده مرگر دا بردگان دا خبر خُده خبرمانا دا زالماً دنیا کی خُده اپا تانیو بلسر مرگر دی پابا دیکھ ها دا بصائرون الناس دا دا هدایت نخیدی دا پارا دا, دا, دا خلق نخیدی دا پارا شریف دا برات دا پوئی زریدی دا خلقنا پا آمکو سڑیتے خیال کئی وحودن اولوی هدایتی پا دیکی ورحمتنا ورحمت لقومی یو قنون لا قوم دا پارش یقین لری ام حسیب اللذین استعفصیات النجا لهم کاللذین آمنوا وعملوا الصالحاء سوام وماتهم دا کافران دا خیالی یا دا مجرمان چې چی دنیا کی موفق شالی او دا دکان خلقو نو تکلیف نه لېنه مالومې کوم غصه کوم ومن باندې ست تکلیف باندې راځي راځه او دا د دې چې سګری دې سبا د لښت نه خولې راځي دنیا کې دا سې زنه ما پټه تلوي ټک ټاپ نه ګانه باندې تکلیف او بدن باندې په مازوګي اگر سرګند خبر باندې زکه په مازوګي چې دې په عاله حرام کمز نه کې کله چې آپا کووارل کله چې عامال یو نو که سړی یو واک پینځله کړي په یو غټل په لاس مينټا کې اونی سړی په حلاله نو اندوځک اخو بل ته تقریبا месе هغه بضمن سړی تک اترسه نو نو پاتې و دانې کې څو د تلر کې حلاله یا تعلیمي آپا ګریډویټ سړی او یو لاک روپے پلس کالکی نو کرے کنی شی جمع کورے او یو داکو با دواشتا چاکا کورور شی پیسی تیرو بازی او اللہ کا جمع کنی نو که دا سزونا دا صدای عزت سزونا وینو بیا خدا داکو پا جیہان کنی گریجویٹ نا قابل لے حگاسے پارکڑے خرے ہوئے بدیو نیکی که بدیو نیکی منہ ہے دا ایس سکنوی چی ڈاکہ خشیدے قطر خشید که کاشران تپوس کی روسی نتپوس روس کم سکنشکو ده دکا اگیم ڈاکا جرم گرن اگیم ڈا جرم گرن امونگم جرم گرن و انریزانم جرم گرن یهودیانم نو چه دا جرم ده نو یو سوال لے خد دا جرم ده او یو سڑی جرمون اکی سزا نبری دل سزا ور کل پکار دیکن که یو عمل بیو سزای نوی ناخو جرم نده بیار نکه دا کجروم به فساده پکا دا ا کڅازې نې لې نو دا کجروم نوري نو دا په ټول جهان باندې چې دا کاه پکور ورتل دا جرم دې غدي سزا unt کاله دنیا کې دا کارونه چې سوکې هي ډور سزا پوری نوري زورو کې یو کله کوم سزا نه نه پړنه کفړ نه زمينه په ملک کړهونه زکه چې حواله خدا ګرفتاری نه ګی ګریفتار سیزان پرې شپټو پیزو خلاس زوګلاسکی اګفاراس کا سازام ورکې شو نو سزا د جرم مناسب وینه لاس کا سن مړکه هم یاشته کړې نه هیڅ سره جوړيږي چې دا جرم د دديده لپاره د سزا یو راس په کارته کنو یو سړی حلال حرام تمیزو په پرتی جنم نه به او یو سری د خلکو ته خورونو او رزق دادوار انسان یو عقل بووی چې برابر دي په قانون کې دا د دنیا په قانون کې نه دی برابر نو مخزه په انس دسي برابر شي جزاء سزا دا په رسم مقرره کړي دا په دنیا کې چې سره په دې ډول کوي کې نه چې ما کوم مزیم کړسټینګو تاکتو دا خلکو پکړو راغلم خدای وايي ان حسب اللذین استره السیئه آیا خیال کې یا خلک چې بد عمل وکړي ان نه جعلهم کاللذین عملوا الصالحا چی دوی بم دوی خشر بم دار خلق و پشانتی چی ایمان لري و نیکا مدونه که قطعان دا سکی دی نشی دا بدو دا نیکام و احیام بزی و او کام او سوام هم چی لدی جن دو مرگ دی برابری یعنی جن کی وی تا سزاور نکریشا او دی نیکام و تا پا جن کی جزاور نکریشا ندی مطلب دا چی کنی دا برابری لکا جن کی چی بزایر اسا بادر وی مو خو مزه وکړم ته چا سم وې او دې نه کار مونږ نه مو سلیور او شنو دوي څو خورې وي دا هیڅ عندي چې څنګه برابرۍ په جنګ کې نه ورکې ومه برابرینا ورسلا الله وصلا وري عجز الله والبرجاد ساده دی دا خیر دي چې جن نامر کې واره ده څنګه څنګه دا حکم د دې ودا فیصله کوي په خپل ځل کې چې نه کنه ودان لري خپل ځل کې وایي دادا جیحان پا یو خانون کی نبی برادا و بخذیب پا خانون کی بسیلی مرحبش الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی سیدی الانبیاء والمحسلین و علی طیبین و علی صحبی اللہ دی مخی رکوک دا بیانو پاک تخذیب پاک بای سمج علناک شریعت من العباد تا علمی دا دین خوکل لار در کرده و تم پاغی روان کرده دا چا خواهشات و پس مزه چه سود دا دی شریعت تابداری دا غی یو جزارا و چه مخالفت که دا غی صدا که سود داونی چه دنیا که بزایر فرق نشتن و آخرت که بمنی او دار دا ذهن خدای خدایوی نیکان و بدان زیوشان کونگان خوسه په دې پارک کې ډېر وکړو کې پیدا کا مضمون دې تقریرات وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا كل نفس بما كسبت خوسه په پیدا کړې دې اسمان او ځمکه په حق سره دا مشت فرشتیا خوسه پاک پیدا کړې دې او د حکمت دا کې پیدا کړې دا چې خوده کائنات پیدا کړې او د یوې نیک او بد پیدا کړې دی او خصره او بد پیدا کړې دی د دې دا دی ولې تاسو خپل نفس میم حق کسبات چې بدل ورکړي شی به هر نفس ته عمل دا خوده دا نظام جوړ پیدا کړې دی یوې حکمت مطابق پیدا کړې او دا حکمت نو دا قاعده چې د نیکانه ته غوډانه کې بدلوي کوي او بدانه ته پاته ده واهم لا رجلون چه سراب زياتین کې اوچی سو خواہشات و پسیزی دا شریعت پا مقابلہ کی خپل خواہشات خودے کری دی اوچی سڑی خپل خواہشات کې کی دا خو اسن دی افرائینت من اتخل الیلاغ اگو حواستا خیال دی تا لی دل دی ما تعلوا ہے خپل خواهشات خودے کی او دغې غی تا بی لای په د دوی منلو توتابه دار ته سړي دې کې سراشي او پکې نو ته خپل خواه خدای نفس خدای ته نفس په سره او هم نه حلالو نه حرام تمیز نه کوي کو پودري کو حرامي کو لای کو دا کوي کو رشوتې کوبل څه شي خو پسرا پیدا کا پس پس نو چې له ور پسوي دا به پسره او نو ته خپل نفس خدای کو خپل خواه خدای کو چې سړي خپل خواهش خوله کیده داس شي ول نه دا کا په همدغه رمنده مانا افاته تو وینې مده تک الله هوا چې چا خپل خدای جوړکړې د خواهشات الله خواهشات پس روان دي وا ضله الله ولا علم او خدای دې ګمراکړې سره ده پوینه د دنیا علم ورته خاصي به ګمراه وي وختم على سمه وقلبه او خدای ما او الیده د په وګونو په ذره وجعنا علی بصره غشاو او خدای د پسترګو پردی دا, دا, دا سړی پر چې دی هم یاندې بعد باندې الله نو تبسو هدایت کی پاست خداینا یعنی چې خدای ته هدایت کوي کړي د تبې سپنشي کو نه افلات ذکروم ترڅا هبرت ناله د دینه دا کر فران خپل په شاعتو روان وي دا خلال و دا حرام و تمیز د قیامت سوچ دا آخرت کی د دا دوالو جهان دا سردار یا حدیث شریف دی او دا پا دا قدبه کی وی لکیم پا سونا پا قدبه حضور پاک وی ویخیاراق سرے دی العاقل من دان نفسه و آملا لما بعد الماو ویخیاراق سرے دی وی. چه خپلزان سر حساب کتاب کوي چې دا زست او د درستي جون فکر وکړئ چې دا دنیا پر وسو راځي جون د دې نفس یو له جون را روانې مآه ایله سکړي او ځنا په یا سره یا زده چې هوا چې څه زړه ور وړ یا کړې او تمنا علی الامانی او به د دې سام به په خده پاک باندې ارزوګانې چې نه زحل تب مذیب می او دا څه إلاده ذی حق کومه کوي نو خامنه یعدیه مین بعدله صحبت ته هدایتو کې پښتفقره نه وایي چې خدای ته هدایت نه کېد تبېسوک او فالانت زکاو نو ما هي الا ندی مگر جون د زمونږه جون د دنیا دي دا د دنیا یو نظام دی په دا شو مروشو ویاپکی راتل نشتا نموت او نحیا موږ رو په دنیا کې یو جمدی کیو او یو له کونه الا دها موږ نمړه کی موږ د زمانہ دا د زمانہ ګردشتي او د لکی نظام دې سړې لکې به شي بیا جن پکې چا اوسه خداي واي و مالهم بذلك من عندنا هیڅ علم نشته یي نس دليل نشته و علي کټیک تدا زلمی شدا نظام چا جوړ کړی چې زمانه تاجم دکې موږینو زمانه څه شه ده زمانه د څه شینو د کله نورو می خدانو مر مخلوق ته کدا سپومېنو می سپومې بل کپېدات ته د دستورینو می کدا دی وښنو می دا وحده ديده ګرځټه وخت وخت پیدا کیږي گناہ پیدا کول نه کوي دا نظام چې چا جوړ کړی دا نظام مالک دا وجه دی عمر نظام خو خپل سلطنت باندې شي لري اختیار نه زوړ اختیار نه لري سپو مه اختیار نه لري نبي کې شعور ستونه احساس تا مرته نیک سره او ورته او چاندې نوید دا د دنیا نه ځانګړي زمونه چې خچت دا زمانہ وجني ته خپل راغلي د 200 کال مخکوارنه واپو. مستانی کولې اوس نه راو رستنواط. هغه آرام د موټرو زمانه و چې لیدل د جزروم لیدل د افرو د پټرو د مخه په څورلې ځم د جله. هغه ته په موټرو کې ګره دا خنه وا چې هغه رستنوا له. دا هیڅ شي کې اختیار نشته. نو دا تا لري کچه ته زمانه ما وځني نو تاسو پیتکاله عمر دیو د ساندا دوه لس کاله دا اوله ساندا ستاره ټپو بدن قرآن لیکي اړيې ورته هغه دوه لس کاله پچې چړشه بیا پسابوه دغه څه دی لږه کار ما ساندا چډې رومري نوړي دا وخته شاند سپې بله سکاله لس کاله چډې ټکړه سپې بله دوه لس کاله پس ګډاش په مونږ شي مونږ زماری چې دیر تکڑی شلو کالا پوک چانچان دو کالا چرگش پک کالا تشپیتہ کالا جامده لونکہ دا تا وجنی نمارا سپو مین آنکہ سی ضروج نیو تا پس وجنی دچا یون از عمر دے دچا میاش عمر دے دچا دری میاش تے عمر دے دچا کالا زمانہ یون فاکت پکی کئی دی مخلوقات و کدا کټوسته دا دا د دې د نندېسته دا دا ته کومه پخ چا پهل ورې رساله دوملهسته دا نيسته چې شپې ته کال په ځو تاسو ته زوره وكدل وقالو اېدا کشرها ما هی الا حیاتنا دنیا نه دی ما دا د دنیا دی نو رخبره نيسته نموت ورحيا من بده کمرو ژوند کیګوا وما یعلكنا ایلت دهر من نو وجنی مگر دمانا دانا زمانے انخلاب من وجنی وما لهم بزالک من علم ددیس و دلیل اشتر زمانتا وجنی زمانت سچی ده خرده که شتو ده که سچی این هم اللہ از انو نا دوی صرف گمانی خبری ته خده وی ویزا تطلا علیہم آیاتنا بینات جو دیتا بیانشی علامی دا واضحه چه ده اسمان از مکه خمخ کی نو دا چاپی دا ډیر دنمر دیر عمر عمر لگلی او د دستوری او نزام نستابل لی نا نزام نوالی بدل لی نوچه دوی تا دا قدرت نخی بایان شي ما نو دوی نور سنوی دیو یرزا پلار را پلار رو نکر را لجودی که قیامت بی نو زمان پلار رو نکر دی جودی هغه ماته ورشته په دا تاریخ په تاسو وخته هغه نه محقق دی سو پرې د دې په یاده ترته علی مايا ته نه بینات فارکه چې دوی ته ونوست دی چې ما ته درس عمر نه دی ماله وی مونږه وځه تطلع لې مایا په خلکو درس هيت کې د یوټوب شي په تیریه نه توتي بهشت وکاله په ومره وځه تطلع لې مایا په نا بوګیناتم پاو کې چولې واستې شي غوته ما کاره حجتهم نی دلیل ندې الا عن قالو تو بیا باینا انکم صالحین مگر دی دوی دو چې خدامون پلارانو نيكونې جامدیکې کریسټونه تور تو یا قل تور تو یا زمانہ ترنه په جواب کې الله یحییکم ثم یمیتکم طسبخه دې جامدیکې به وم ملکې دې دنیا جنت او تورته د سنه پېده نو چیکم زات لم بیساله واست یو بجنی دغه زات دم زلم را واستیش ټیک تا او په جدان نظام رازی دا نظام فدا سره چه زوی پلار پلان پیدا کی پلار د نکنه نکله قرنی کنا قرنیک د ورنیک نار او ستانه زوی پیدا دي د ژینه د نڅه د نڅه د کاروسی د کاروسی نه د قوده ها په ترتیب پیدا کی قیامت خلاص بدا ترتیب نی ابا یکدم پیدا شي هی پیدا شي پیدا مش تون په ځمکې نه اوځي لکه دا خريړو په شان نو تو ارتومای نه او ریکو خرم پاک بتاسه زم دکای سم مې میتر کوم مې په مرګ کې د قیامت پرس لارای بکی خلارې پراتو کې شک شوب نشته دا خدای پداس سیاس پیدا کی چرتول د نوو محالک یو ځل یو فلسفور ولته قیامت وکالې وی چې شغلې داسې ولې دي چې داسې نه او داسې نه و سپیش چې قیامت کې دې دې جن وشه په مها فہمت ټول عالم وومړي نازک د یو بل کوشش کې چې دې جن ونيش دغه دی کې پاته هم مفتوخ پتا نه لګي بختمی ا او عقلک خاتم شي هغه چې هغه ورکې دمر ترقی نه ما ما سن پنتاریس پوري چې کوم ځان او څوک چې جوړ شي انسانيت یو په تاسې چې هغه ورځ یو ځای کېاتیا ميله مربعه علا قصو زې نو ابادیوسو او نیوسو دې انسانانو سو دې هغه قیامت پورې به هزار بون نه پي هغدا سي پزروګونو په مولې لري اوسه سمع اجمعوكم الى يوم القيامة بے برا جمع سو قیامت وازتا لا رئی بفی چداغی پر عدو کے شک نشتا ولیکن ناکسا امنا سلا علمو لیکن ناکسا خلق مکوری وصل اللہ تعالیٰ قسم نکسو کس حرف پاکی سویلش نا پاکی سکسکو لش نوچل آباد شید آسپارنوز مکر آگر ناکسو کسو کسو کسو کسو کسو کسو کسو کسو کسو نو ستاسو د یم کو له په فتنې وایو مته قوم الساعه یوه یزې او به چې په کومه ورځ قیامت ته امر پرسی نو دا غوړ ځبته درو جن خل لا تر هغه باطل خبرې چې کول دراو بس پیری او تر هغه کله مټین جاسیا ته بوونه پاره خارقام ته پا کوندو پرات نو خله ریری باندې کې پیوند لريو کونده پزمخهونه نمبرو پیار و تبوینه هر قوم هر جاسیا پکوندو پرته د خپل ځای کل امته ته ضا اله هر قوم ببل لکی خپل عمل نامید بل مطلب دا چې ورته وې نو هر قوم ته بل بل لکی عمل نامید چې دا ولول اوار تباوی وشی الیامت الزون اما کنتم تعملون دانن سزا سزاد استاسو دعملن ده من بتاسو تا جزا در کیدیش استاسو دعملون دا داس زیادی شی نده او دوره اغا بسی داغی تفصیل داده فا امبا الازین آمنوا و آملوا نو پس او خلق چی چا ایمان دوڑی او نیک عملون اوار سرکلی فا یدخلهم ربهم فی رحمته هادا کتابنا آینت خدای پاک وارتووی ها قوم ببللکی خپل <سؤال> کتاب تعمل <سؤال> نامیتا الیاوما <سؤال> توزون ما کلوم تعملون نن بجزا درکی گستاسو العملون هادا کتابنا آینتو قالیکم بالحق نازمہ کتاب دی چی گوی گویانا دی پاکاسو ٹک ٹک چی سم کردی ٹک ٹک وائی اننا كنا نستنشف ما كنت نتعلم مملكه الملائكه بواسطه ها خبريت تاسو تاسو سكري دي ها ولي کړی دي زه دې كتاب دی چې سيدي دا ټيک ټيک دي مداري فیصله بسي فامل الذين امنوا وعملوا الصالحات نو passer چې هغه خلک دي چې ایماني روډي او نیک عملونه کړی پوهت خلونه رب په رحমতে داخله کې فخراب ير داخل بك ياري لرح خپل خپل رحمات رحمات زي جماعت ذالكه هو الفوز المبين لما بين يكان يبي دا وامل الذين كفر ورجع خلت تشاكفر كلي ندي تبو اليشي اقلكم تكون اياتي عليكم تاس تنل استل كه دل زمان اياتنا تا سو تخلص تلش او تاسو نه وایي چلوستريشي او تاسو پاتونه د ما تاسو دا نه تکبر او مجرمين تاسو وایي مجرمه زمانو ته ننم تکبر کوو جرمونه مخيار تاسو هغه خپل او اذا قيل او تاسو خلک چوبو ویلی شو انه وعد الله حق چې د خدای وسات لا ري فيها وقيامك قسم ششب نشتا شتا ستا مويلي شچ د خدای او هغه ور ده او تاسو به قلت ما ندري مسا تاسو به موس موس خبره قیامات ستو نو قیامات په کې چاره اوسه ما ندري مسا نو دېږي قیامات ستو ان ذانن الا ظننا لا خاص ديمان كونږه ما ما نحن به مستيقنين من يقينته قد يخموا وي اسيت کلی خبر دي زړه خبر خدای په کوینو بدل او سيات ما ميلو دا هغه کې بدوي ته شي انجام دا ربه دوه عملونو د دي د خپل عملونو مو ورته شي وحاق بهم ما کانو بهی استازیون او نازل بشی پا دوی آغا عذاب چی دویور پور طوکی کولی پورت. چا خندل بی آغا پیادار نازلش وقیلا دخده ده طرف باویلشی اليوم ننساکم کمان اسیتم لقا یومکم خاگار نن تاسو منگا ایر رو ایر کل میو پا دوزخ کی بیواشی ننم ای رو ایر رو لکا تاسو چی نن وزر لکنا تاسو دا د دې روز پیשי رکړې و نه تاسو زه یرم او ما علیکم منار زم اوس اور دی امې شه دپا او ما علیکم مناصرین نه به سوکم دا تر څی سزا په دې وجه را مې آیات الله روزوا چې تاسو باندې ور دخده آیتونه پټو توخه به ور پوره و دي او حرکت کوم حيات دنیا دو کاکړې ژوند د دنیا د موټر او بنگلو وزارتونو او خواخو دې دو او فلر کې ژوند د بهاز د بهاز پر سره خو یوازې ځان یې کوم دا زګا بیا نکوم تاسو د خدایاتو ور تو تکل مو حرکت مو حیات دنیا دوککړې وې ژوند دنیا دی هاغه خوشحال فل یم یعنی نن چې پکې پریوتې به مت نهشته ولا مستعتبون نبد دیس پیش دا فیصله فالله الحمد رب السماوات ورب الارض سنا وصفت طول خاي يا عذاب تناش بالون جدار السما ونظمه رب العالمين شي رب طوله مفروضه هذا سنا وصفت معلته ولا الكبرياء في السماوات ولا لوليا غير رخايي باسما ونظمه وهو العزيز هذا عزته ودي العاكيب وهذا الله تبارك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى, وعلى دا اخیری خامیم مې دا هو او چې دې کې دا ایمان بنیادی افاید بیان درخه پاک ذات او د صفاتو او د توحید په کې او د حضور پاک او د پښری د حقانیت په باره کې او د قیامت او نو توحید رسالت او قیامت دا زمون د ایمان دا عقیدو دری بنیادی اصول دي دا خده دا ذات خبره دا سیدو الكائنات خبره و دا قیامت کرامت دو خبره دا پا مکم و کرمه که نازل دی نو بنیادی اقاید و بان پا دیکی زور ورکره پر شریف قران شریف چونکی اوازه دا مسائل و کتاب نده دا دا وعزه و دا اصلاح ده وعز به با یو خبره بار بار که یو خبر به کې بیا به په مثالونو به وځکه یو زل سرقبن کی بلذل بو کی ته بلذل فبلن کی بلذل لبو دا څه نه یو احکام یفکام خمسه یو زل وی او اسبار بروي نو د دا مزامین بار بار بیان یی با نو دا د واه شکلو بار بار ورته لیکل او به حدیث لا د دی, دی سورتن دی سورت احقاف احقاف دا قوم عاد وطن دی و دی پا دره مرکو کی دا قوم عاد بیان ناشده پا سودی عربو کی علاقه دا جنوبی د وطن جنوبی علاقه دا رو بغیر بسگون جا من سر مقتصلا دا دا شگلوڑی علاقه دا بیده غرونو دری دی آغی کی دهود علیہ السلام قابرد د قوم عاد ذکر د پا دی سورت کی واسق را خواه آده قومو بل دا پیغمبران دی منل دی ا خوخه پاک ورته مثال په شکل ښایي چې دا پیغمبران منه او دا غي د قام هغه کیسې تاسو اوریدلې دی په تواتر دی نقلن. او دې داسې نقلان بعد دا نفلم نو دا ری نه غره برطواله نو سوره قاف نعم لمکمو کرماکه نازلله چې هغه وخت په ټول کا جهان عام خلک لکه مسلمانانو او پینځه دیر شایا ته دی وسنو روزوګا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیل خدا پاک علم دے پا مرات په معنا مانا دے کلمی لہا حضور پاک دے مانا بیان کړي داته صحابہ و تپوسو نکلی صحابہ و تپوسو نکلی بچه دمرا پیش چه حضور ملتا ندے بیان کلی دا مانا بیان کلی دا مانا دا دا حضور پاک و دا, دا پیغمد خدا پاک پا مانز کلی دا په لوغت کې مآلميږي لچاوی تنظیم الکتاب من الله العزیز الحکیم دا حاذی لیدل د یو کتاب دی د خدای په د ساعت په آخره العزیز چې د عزت او د مالک ته وضحک مطلب قاونه دا کتاب هغه نازل شوی دا نازل شوی کتاب دی د خدای په طافه چې د عزت مالک ته وضحک مطلب قاونه دی دغه کتاب د لوی بارڅان بیر فکر ورته کوي مځامینه ته خیال ساته د کلام لویواله په حاضر د متکلمی نه چې د دی ويون کې ډیر لوی ذات نو کلام هم بیر میچ دا معموله شګره اونګرانه ما خلقه السماوات والارض وما بينهما الا بالحق موږ دې پیدا کړی اسمان او زمکه او په من کې چې سم خپلاتی مګر پا حقا یعنی دا دا حکمتونو ندکتی دا سی لو بنا و نا عبس کارو واجلیم مسمعو دا دا یونیتی دا معلومی دا پارم پیدا کری دا با ختمو ننجی پیدا کریم گسمانون وزمو که اپا مند دا دی کچسم اخلوقاتی مگر په حقا دا حکمتونو ندک واجلیم مسمعو د یونیتی معلومه پوره داې ټ نه پس په لکه چې سینګه مخکې داظان نو د قشان به بیا لکه مخکې چې مونږ نو رالو موږ به وخت پر را شي چې مون نو زمون شپته کار دی او د زیات مر دی هغه مخکې نو بیا بني ن د هغ پ ولله د کائنات و علم اصلی خودی پاک سره چه سمرا سمرا عمر ده دارسیس واللزین کفرو عما انزرو معردون او کافران دا بیان نچه داغی وزن او داغی حالات و نچه دویت یرولی کی گی اعراس کئی یعنی پیغمبر ورطا دا قیامت حالات بیان کی او دا خودی دا نا فرمانه سزاکانی نو دوی مخوری بیلتی فاتی او کافران چې دي عما انزرو دارې حالات او خبرونه چې دې ته یوازې کیږي په هر بار یې راځو هر دو دې ته توحید نه ماړه او تاسو دې بوتانو په خدایا وایې نو ماتو د دلیل یا یا نقل اقلی دلیل ددی د خدای خو بداو تدوی پیدا کړی و زما پیدا کړی یا دا د دې منچې دا فو لږو کړیږي نو چې دلیل اقلی استانه چرته په خواني آسماني کتاب کې د شرک ذکر شته چې شرک یا د پیغمبر یو زبانی خبر راسته ده نو چې نو اقلی دلیل استانه اقلی دلیل استانه اقلی دلیل نه آسماني کتاب استانه د یو پیغمبر راسته نو ولې په کوم راو وساري دې په پدې استعمال چې د تلونکو دې په کې من درو نوم یو وخت تا ور خا په درې پکې تخلیکو واه باه خزیم ورته و بوتان ورته ولاړ یو سرودم وای نو بګوان بګوان لیسې د ساکرت جو به نه دیر ته پیتهونه بګوانو په بګوانو بګوان خولې ته ها موندس نیس نه رايومې وډام يارمو ها خل ارئ ته متدونه من دون الله ما اوه پیغمبر دويته ارئ ته متدونه من دون الله ما تعلو اې دا کوم سيزونو د تیتاسو او ځنه کوي او هرونی ما توخایا مازا خلقو من الارد وی پا از مکہ کیسا پیدا کرده ام لهم شرکون فی السماوات او کده دوی سا برخه پا پیدا کونو دا اسمانونو کی وی از مکہ پیدا کرده یا از مکہ کیسا شی پیدا کرده او کده اسمانونو پا پیدا کونو کی دویی سا دا نو دا خود وی موی چی دا نشتا نو ایتونی بی من قبل حالا خیاو بل اسماني کتاب پیش کې وړاندې د دينا چاې کې د شرک خبري چې شپ ټکټ او asa من نه علم, دا علم دا یا یو نقل شوی خبره د پیغمبرانو نه نه علم د دې مشرح نه دی صحیح رښتینی خلک یو نقلي خبره چې د اسې په تواتر راغلی نقل کړي ار موږ هم صالحین کریستوني چې دا پهښتیا خدایان نو چې ኢسنا دې او مڅه ان ظلم من من يدعو من دون الله سوط زیاد گمراه دا رسړی نه چې دی आवाजونه کوي خدای فریدي هغه چا چې आवाजونه کوي م لن يستجيب لهو اله يوم القيامه چې ها بوند کید د پواز په هغهمتا کوه ایجاب دد आवाज بهونه کې جواب بولنه کې د لتر قیامت پورې وهم من دعاء غافلون جواب پس خبره په خپل غواز نه وري هو وی د دې د بلنه غافل دي خانه شي شي او دا چې د چا عبادت کی چې د قیامت رشیدا او د دشمنان ویزا حشر الله څو په وحکیت راپورته چې خلک د قیامت پر اس كانوا لهم علام دا بوتان به دشمنان ویشمنان شدا خدایان وکانو به عبادتین کاکرین اری به د وی په عبادت منقری چې تاسو په زمو عبادت وکړل اوس حاضر د شیطان خبره مورا ده له خطا په قامت او د خدای د استے بیان شو د حضور د حقانیت بیان ده د حضور ویه معجزه قرآن شرفت و اذا تطلع عليهم ايات ونبوينات او تشوف شي ديكهه وتضمنه اياتنا واضح کل نا نا صاف كل انه په صفاره له جغرافيس قواعد دينی میتیرا صافه حضور دې د مثالونو په شکل اسماء او زمره او هرڅ که چې په مثال کې بېاني چارسړي پی منطق د علای قران شریف نا خبرشت سکت فیگینا نوچھ دویتا بیان شیزمون دا آیتونا واضح قال اللزین کفرو ویدا کافران للحق دے حق تا لما جاہا ہم چہر د دویتا دا حق جیسو اللہ حالا سحر مبین تاپنے او سادم سہر جادو دے روری دا پلاگ نا جدا که وقضی دا خاون نا جدا که سہر تاسم سہر جوڑ سیر بار تاڑی جوڑو لیسو چچو کیس دکی ام او کدویوی داد دو دا زاننا جوڑ کر روی نو کل انف تر ایتلو حق ما دا پا خدی درو د لی دا زاننا فلا تملکوننی من اللہ شیعان تاس بیمان شیخ لا صول دا خدی پاک نا اس قسمان یعنی خدی پاک بانی که درو اتر دی پاک غلص سزا دنیا کی ورکی زکا سبب دا گمراه این دا خلق گرزی هوا آلم بما تفیدون فی خده خبر دی خبرو چې تاسو پا کی مشغول ہے یعنی دا او زمان فباراکی خده خبره خبر دی کفا بی شید بینی و بینکم خده کافی گوا دی زمان اوستاسو کی چیز پا حق ایم او تاسو پر دروگوی که تاسو چې چه مونگیه نمون رو مونگل دی صدا راکی کنا هوا هوا الغفور و خدای بخون که همه عربانه دی دا غدا بخنه دا اثار دی چه دنیا کې عذاب زر نه نازی لی محلت ورکه که پاول وزو که چه دا چاپ وران شریف نوی مانا لی او دای فول تبا کرده بی مسلمان باو بیا پا مکک اما نخلق سخت دشمنانو بحثو نه ورسر کرده اغیب اید خور کرده حضرت ابو صفیاء دا ابو جحل نمر نفس دا طول جنگونو قیادة تغکڑی دا حضور پاک خلال او آغاور تا بے پخفو پروتی دا بے بارم جڑل بے بے خدای دا عمر میں دا اسلام خلالت استعمال کردی په پا بڑاتو کی بے زامنو تاوی جہاد لد بے مشروع یا جنگ للاڑ پستر گولا دی بوده جدل حضرت معاویه سه مدقشان دشمنه دشمنو گرم پلاری دشمنه به اسلام رو به ملکونه فتاک رو صبح صراحت حضرت معاویه سه فتاک رو در اسلام را رسول اغا خلق کدام بوده بوده ازاق پی نازل د دی خلق و بدن خالد ابن صحابو و لید آغا نده چه ته تکلیف رسو پا جنگ و حق او مرسی بانو دی چه ده حضور قتل پسی رواند نو کده بی پناه فرماند آسف خوده پاکتا پاینده حالات معلوم دي چې ده اسم رسخ دشمنان دی دا و پاینده کیسی کی دا و مستقبل که خادمان دا ایمان پایف تد چه حضور بانده کانی واری دی ملیکی چاوی وی ایا ملیکو ارتی سیب خیره او که چه د دې د مسلمانو په پیدا کیږي خو د خدای شواب چې خدای پاک ګلغی فاصه پدې خو دا ماکی هغه سخت دشمنه د ابو جهل زوی چې په لار سخت دشمنون دي سخت دشمنون اے رضی الله چې ما نه راو لوی کارنامې کری چې دا نه ده پدی مخه پکې ده ماته د ابو جهل زینو نزی زیارت لطلیم پا شام کی خخت حمس او خدا چیز قبر بانده اکرام ابن عبی جعال ندلی کلی اکرام مغزومی دیکلی کلی ما ایدہ خدا غپا دی خپا کدوی ما تبر ابو جعال زیمو او خدا چیز قبر بانده اکرام ابن ابن عمر قدیل ابن ورقا او ابو صوفيا اكرمه حضره جمهوري دا اول <سؤال> دشمنان <سؤال> دیو صح او دا سر خلک <سؤال> به سادهان او ملکان او دا حضور پاک ساي دا ټولي دشمني او دا اکثر خطاب غي سراري دیږي خپم دی عذاب نازل شو کان روانو وره هغه بر ته خير دی لخص ورک او دغه تودا په هغه لوري نه پخوله چې خو دې غلې ورومي شروکه نشي ورول ما غلې څو چې وکانه شوکه چې غلې غټه دا فران شریف تاب ذات نه په خده د روختور